Islami wa imani Allah el kaunu wa zamanu bi islami wa imani Adaa el kaunu wa zamanu Imutemije vraćo kaže ovo su pravila koje mora da isti musliman poznaje kada su muslimani nejaki nejaki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 Nijesu nijedni, jer ovo što se događa, broću u Bosni Mojeg, vi, vi morate biti svjesni da 90. godine, pogotovo vi stariji znate, da nije bilo nikakve brošulice na tržištu osim ili mihana ili takvima, ili vlasnika i preporuda. Molim, I to, i pre, to su bili, govorimo, štampaća, onaj e, štiva, ako se može tako reći. Danas pogledajte, načete razno, razne literaturi. Jer tak? prevodi se, štampa se, blagodatno laj, blagodatno. Ne smije se u ovo braće ugasiti, ne smije se učiniti postupak da se ugasi. Makar ne bilo rezultata, ali se ne smije dozvoj gašenje, mora se strpiti i raditi. Ne smije se požarivati i učiniti neka medleđa usluga da kažeš ovo je riječe Falimu u njegovo lice, pa da, budeš, onaj, da dobiješ nagrod najveću. Zatim, nakon toga, posljedite svi snusi.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 Rade ko je bio, kopaju žito, kopaju i ona kaže zemljivicu smo napravili, zemljivicu na, na, na, na plantaži i kaže tudevi, kaže posle sapaha do jedno 8-9 sati sa njim učili. Nakon toga ako bi imao kopav, uči. bi nešto da Ali začas, brać, ovo se može vratiti, začas, sa medveđom usluvom, kako ja kažem. Ne smije se to dozvori, insan treba saboriti, nije lijepo, vallaha. Najprečej, recimo povlačite ko koliko imate da, ja vi koji su završili svoje studije, čak magistrate, nema zaposlenja, znači. Ne. Završiš sarad sa 9 godina boraviš tamo duže šamo nazad. I slatsku školu završiš, srednju i fakultet i opet, opet i tražiš da opet nemaš ma. Neso da možeš da da da radiš, sama sam ljudi ne možeš. Braćo moja draga, kako kažu, udba kako rata pri rata. Kad bi vidi kaže pametne glave koji dolazi iz inostranstva, kad bi se škola u Anvari, u svijetu, pa se nazad, nisu ga zapošljavali da bude imam u džematu. Jel da bude nešto? Ne. Nego kaže dadnom posao negdje u kancelariji. Administracija. Da nema kontakta s ljudima. Jeste vam razumjeli? Danas isto se mu događa na jedan perfektni način. Završiš šta, vođeš vama, onda poluješ nekome, uski klug 20 ljudi. A dok neki novotar tamo može da drži hudbu gdje sluša deset hiljada ili pet ili djesta ili petstu, Ali samo mora samoliti i mora naraviti na pozivanje od novih razređena. Pa makar, braćo, ja vam kažem opet, kad mi svi daje glavu položile, ne smiju dozvoliti da se ugasi u ovo što ih započete. I ovo svih nas. Jel?